Tak si zarecitujeme zase. Naučili jsme se co? Metá a suta. Hm? Metá a suta. Dnes vysvětlíme Davidovu otázku. Hm? Vztah mezi metá, Karuna, hm? možná, že to ilustrujeme nějakým, možná dneska si dáme recitaci Kanda Parita, hm? která tež ilustruje vztah mezi Meta a Karuna. Meta jako otevření a Karuna jako následek Meta. Hm? Nejprve se musíme otevřít, pak poznáme, co je to opravdový soucit. Hm? Jinak soucit bude vždy spojen s sebelítostí. Hm? A sebelítost, jak už jsme zdůraznili, je zašpinění soucitu. Tak tedy paní mitánu sám se. Namo bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo daše bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo daše bhagavato arahato samma sambuddhasa. bhako bhavati vip. Vtosaka gara Bahu nam mu pažívanti jomitánam naubati Jam jammďna padam jati nigara žánio hoti jomitánam nadubati Na asačora pas hanti katio sabe amite tathiti yomitta nadubati akudo Sagharam eti sabha ya patinandito nyati nam utamo hoti, nam nadubati sakatwa Sakatohoti Garuhoti garu hoti sagarwo vana yomit Tānam nadubati. labhate pujam vandako pati Yasakitim cappoti yomittanam nam nadubati. Agi yathapajalati devatava viročati Sirya ajahito hoti nadubati. Gava tasa pajanti khete viruhati putanam falam asnati yomittanam nadubati Darito pabata rukhato patito naro chuto patitam labhati yomitta nadubati Virulhamula Santanam nigrodameva Maluto, Amite na Pasahanti, Jomitanam na A to jsme vysvětlili. Tato sutra je založená na příběhu z džatak, z minulých životů Budy, kde přátel, Prátelství, tedy meta, je vysvětlováno jako neklamat sebe, neklamat druhý. Jestliže neklameme sebe, neklameme druhý, Pahuta tabakou bavaty budeme jíst mnoho. <laughs> Pahuta bakou bavaty vypavu toho sakáhára. Jestliže budeme daleko od svého domova, proč budeme jíst mnoho, když budeme daleko od svého domova? Hm? Všichni nám budou příznivě naklonění. Hm? A kdo bude jíst mnoho vzdálen od svého domova, ten, kdo neklame sebe a neklame své přátele, koho jednu rodinu, nás živočichů. Hm? Ať jde kamkoliv, do jakéhokoliv města nebo vesnice, všude mu lidé budou prokazovat úctu. Komu? Ten, kdo neklame sebe a neklame svou rodinu, což je veškeré živoči. A ostatek už jsme, myslím, přeložili všechno. Je to tak? Pamatujete si to? Hm? Jelikož všude dává úctu druhým, všude bude druhými uctívat. Kdo uctíván, kdo ten, kdo neklame sebe a neklame velkou rodinu? Hm? Každý mu se klaní, zdraví a dává respekt, proto všude se mu klaní dávají mu respekt komu a zdravího komu toho, kdo neklame sebe a neklame velkou rodinu. A do sak Ety jde do svého domu, jde vždy bez jakéhokoliv z hněvu, a bez jakéhokoliv špatného pocitu a mezi svými příbuznými je považován za toho nejlepšího. Kdo? Kdo neklame sebe, neklame velkou rodinu. A co ještě tam je? Všude, jelikož má tyto vlastnosti, neklame sebe, neklame rodinu, všude září jako oheň, jako jako jakožto bohové a, a nikdy ho, jeho sláva ho nikdy neopouští. Na v jeho domě se všude rodí telata <laughs> a krávy mu rodí telata, na polích mu roste v hojnosti a užívá si ovoce z práce jeho synu, o kterých se to starám, Kdo? Ten, kdo neklame sebe a neklame velkou rodinu. Když Kdekoliv spadne, ať už je to ze stromu nebo z propasti, všude najde podporu a pomoc ten, kdo neklame sebe a neklame velkou rodinu. A jelikož má v sobě takovou upřímnost a takovou lásku, bude hluboký, jakožto kořeny stromu. Nigóda velkého baniánstromu, které kterého vítr nemůže nikdy převrátit. Stejně tak, jaký, jakýkoliv hněv, nepřátelství, násilí s ním nemůže eh, pohnout. Tak to je aspekt meta jakožto. to. Prátelství vůči sobě a všem druhým, všem bytostem, který přirozeně přechází v nenásilí, což je soucit. A teď Kanda Parita. Kanda Parita to ilustruje ještě snad lépe, jak otevření přátelství vůči sobě a druhým. Přináší soucit ke všem bytostem a pochopení jejich utrpení. Čili místo hněvu máme soucit s těmi, kdo nám kdykoliv někdy ublížili nebo udělali něco, co se nám zdálo nepřiměrené. Pozadí Kandaparita v Sávaty. Jeden mnich kousl ho had a zemřel. A mniši přišli k Budhovi a uznámili mu tuto událost, že ten a ten mnich byl velký had, ho uštknul. A ah, je mrtvý a Buda říká vnitř, kdyby tento mýh ozahroval meta čtyři rodiny, hadů, hm? což jsou viru, virupaka, chabyaputa, kanhagotama, erapata. Hm? Kdyby ozahoval tyto čtyři rodiny, nebyl by nikdy uštknut a nezemřel by. Proto, jestliže chcete být bez nebezpečí, měli byste stále prochází s přátelstvím proniknout a ozářit všechny bytosti, počínaje těmi, kteří jsou nebezpeční. Omezené jsou nebezpečné bytosti, neomezená je milost z. symbolů nirvány, což je Buddha, Dharma, Sangha. A tím, že dáváte respekt nebo klaníte se tímto symbolům a praktikujete meta, budete prostí veškerého nebezpečí. Tak to je khandaparita, parita, hm? což je také populární. Sutra často recitovaná o obzvláště mnichy, kteří žijou v lese lesní mníchy. Virupa je hime, metam, metam era patate hime, me mettam metam, metam kanhá gotama Máme a himsi, nechť nejsi, nemám násilí vůči těm, kteří nemají nohy, hm? jako žížaly a tak dále. A pádako mé himsi, máme himsi, dví pádako, nechť nemám násilí vůči těm, kteří mají dvě nohy pak necht nemám násilí vůči těm, kteří nemají čtyři nohy a vůči těm, kteří nemají mnoho noh. Hmm? Máme apádako himsi, máme himsi dvipádako, máme chatupado himsi, máme himsi bahupado, sabbe satta sabbe páná, sabbe bhútá čakevalá, Sabé bhadrány pasantu, má kamči pápa, má gamá, což znamená, to už znáte z meditace meta, sabé sata, všechny bytosti, sabé pána, všichni ti, co mají pránu, sabé bhuta, všichni ti, jež se narodili, hm? sabé bhadrány pasantu, nechť vidíte všechna požehnání, a ah, nechť eh, se vám nestane nějaká hana, pápa. Hm? Sabbe satta, sabbe páná, sabbe bútá čakevolá, sabbe bhadránipasantu, mákamči pápamá gamá. Apamáno buddho, apamáno dhammo, apamáno sangho, Pamanavantani sirim sa pani Satapadi Sata padi una nabi sarabu katame kata parita ka Bhutani soham na Namo bagawato nao sa tanang ti Apamáno Budho je moudrost neboli síla, požehnání. budhy dammy sangi nemá hranice, ale nebezpečí, které pochází z živočichů jako hadů, skorpionů a teď stonožek a tak dále krys těch pavouků, ti, co bydleli v lese, v tropických zemích, jsou s nimi familiární. Hm? Všechny tito živo nebezpeční živočichové, jejich možnost škodit je omezená, ale možnost dobra, které pochází z nirvány, hm? neboli ze symbolů nirvány Buddha, Dhamla, Sangha, pro buddhisty. Tato milost a tato dobrota je neomezená. Dobrota těch, co jsou, tedy e, zlo těch, neboli násilí těch, kteří jsou nebezpeční, je vždy omezené. A proto e, ty, tyto Nebezpečné bytosti, nechť se mě vzdálí a ať můžu eh, se klanit, dávat respekt sedmi budhům, což znamená pěti budhům naší kalpy a dvou budhům předešlých kalp. Eh, tak to je asi. Eh, parita, kde vidíme jasně, jak prátelství nebo láska přirozeně hm, se plyne do stavu soucitu se všemi bytostmi. Tento přestup je absolutně přirozený, ale meditující je si stále vědom toho, jestliže medituje meta, vidí a kontempluje štěstí, neboli potenciál štěstí ve všech bytostech, který existuje i ve stavech bytí v utrpení. Potenciál ke štěstí a zkušenost štěstí je vlastní všem bytostem A jelikož zná, Kontempluje o tom, jaký je stav opravdového štěstí, který je vždy spojen se stavem bez hněvu, bez odporu. Hm? Proto tento stav přirozeně plývá do stavu soucitu, který je vlastně pokračování stavu přátelství. Jestliže pochopíme, co je štěstí všech bytostí, pak přirozeně tež chápeme soucit, opravdový soucit nad stavem nestálosti a utropení, ve kterém se bytosti nachází. A teď tedy Meta Sutta, kterou už známe. Hmm? Karaniyamata kusalene yantan san tan padam abysa meče. Sako juuče sujuuče suvačo anatimani santu sakoče subaroče, apak ičoče kauti nipakoče apak kulesu anananu gitlo. samachare kundang samacarekinči je pare upawadejum sukino vake mino hantu sambe satta bhavantu sukita tta ye ke chipana bhutatti tasavata varava anavase sa divavaye mahanta va majima rasaka anakatulla dhitavaye va adhittha ye chadurava avidure vā sambhavesi vā sambhē satta bhavantu sukhi tata. Naparo param nikumbete na te katanchinam kamchi Vyaro sana patikhasanya na anya manya sadhukham ichaye Mata yata niyam putta māyusa eka putta manurakhe Ewampi sa babute sumana sa mettancha a parmanng, metng sa sa bal kasmi, manaang gawaye a parmanng, Udang nga Etang satim matei ye Brahmam etam viharani dama, Ditints anupagama silva dasan ne kame suvine yageddha najatu gab baseaseiyang punaretiti. Ete na sa cewaje na hotu te jayaangalang, ete na sa cewajena na santu sabu padava. Ete nasačeva na sabbe roga v upasamentu te. Tak a ještě, aby jsme, možná večer v tom budu pokračovat trochu, aby jsme správně pochopili vztah mezi Meta a Karuna, tedy mezi láskou a soucitem, Eh, možná je na místě se zmíní to několika z mnohých příběhů hm? z minulých životů budhy hm? jakožto bodhisatva, eh, například maha kapi hm? ve sbírce tak jsou myslím tři příběhy Mahā Kapi Dňátaka, kdy Buddha se narodil v těle čeho? Co je kapi? Opice, velké opice. Hm? Bodhisattva se vždy narodí v těle, hm? které je, ačkoliv se narodí v nízkých stavech existence, Narodí se v těle, které dovoluje, hm? je li ko, je li, jeho díky jeho bodičita, jeho, jeho předsevzetí být užitečný sobě i druhým bytostem, vždy se narodí v mocném těle. Hm? Ten, kdo má toto předsevzetí, ať se narodí v nízkých stavech existence, vždy. Sílou jeho vůle, hm? být užitečný sobě i druhým, získá silné, hm? mocné tělo. Proto Buda se narodil jako mocná opice, král opic. Hm? A jako král opic je zodpovědný hm? Tento příběh je známý. Jestliže pojedete do Indie, můžete se podívat do Jeskyň v Ajanta. Tam je tento příběh celý vyobrazen na stěnách. Buddha byl tedy králem opic a staral se o svého sádka, kterého všude sledovali. A v Himalajích, na brehu řeky Gandhi, Ganga, ve vyšších oblastech, se nacházel velký strom, na kterém zrály obzvláště sladká manga. A Opice, jelikož obzváště rádi jedí sladké ovoce, se usadili na tomto stromě a jejich král, tedy náš bodhisattva, jim připomněl, že aby dávali pozor, aby žádný z těch zralých mank nespadl do řeky, protože pak by Někdo, dychtiví lidé, by se chtěli dostat k tomuto stromu, aby ho sami očesali a rod opic by byl v nebezpečí. A nějaká nedbalá opice začala házet ty plody do vody a ty se dostaly do do města hm? a někdo vzal tyto plody, aby dostal odměnu od, od krále, tak je přinesl králi, protože vše nejlepší je pro spotřebu krále a král, když ochutnal tyto plody, okamžitě se rozhodl, že je třeba se dostat k tomu stromu na brehu Gangi, kde se tyto plody nachází. A hned zorganizoval výpravu, která měla objevit tento strom, jít podle břehu Gangi, objevit tento strom a přinést ho do královské kuchyně. A výprava se dostala nakonec tam, kde rod Opic sídlel obklíčila, aby neočesali strom, oklíčila ty opice a generál výpravy hřeb zabijte je, nemějte na ně ohled, ať všechno můžeme, celý strom můžeme očesat a předat ovoce do královské kuchyně a dostaneme bohatou odměnu. Tak začaly střílet šípy na, na opice a bodhisattva vidíc, že celý rod opici v nebezpečí, opice raněné a mrtvé padají ze stromů, tak, aby zachránil svou rodinu, skočil na Mocným skokem skočil na druhou stranu gangy v místech, kde ještě není tak široká. Zachytil se bambusu, který se ohnul a sloužil jako most ze stromu na, na druhý břeh A po tomto stromu pak všichni všechny zbylé opice mohli na jeho těle přejít jako na mostě. Poslední přešel zlá opice, která tež hodila ovoce schválně do gangy, což nebyl nikdo jiný než jeho devadata, jeho príbuzný. i V posledním životě a v mnohých, mnohých životech se narodil proto, aby mu škodil. Čím více mu škodil, tím více upevňoval právě buddha své dokonalosti. Právě proto vlastně je deva data, který i v mnohých životech zabil budhu, budha ho považoval vlastně za. Za toho, kdo je jeho dobrodinec nebo ho učí, praxi dokonalostí, která vede k dostavu budhovství. A po tom, co všichni opice přeběhly po budhově těle nebo po bodhisattvě těle, on jako poslední dupnul na jeho tělo, takže ho zabil. A když se král dozvěděl, o tom, co se stalo. Postavil ohromnou stupu na brehu Gangy pro eh, to, tu opici, která je i příkladem pro veškerý lidský rod, svou statečností a svou, eh, svým obětováním pro ostatní a Říká se, že jistého velká hromada kamení na brehu Gangi za Rishikesem není nic jiného než zbytek této stupy, hm? kterou postavil král, který zase nebyl nikdo jiný než Ananda. <laughs> Všichni, co se setkáváme, co znamená, že se setkáváme, že máme jisté vztahy hm? z, z minulosti a postavil tedy stůpu pro bodisatu, aby slavil pro příští generace tento čin, který ho ani. Většina z nás, lidí, není schopná a takovýchto příběhů je mnoho, mnoho. A ty možná ještě, když bude čas, večer, můžeme pár takových příběhů se zmínit. Teď, jak rozlišit zde soucit a, a lásku. Hm? To, že se staráme o druhé, to je opravdová láska. Jestliže se staráme o druhé, jak už jsme se zmínili v metasu, ta láska, opravdová láska ve smyslu meta, neposkvrněná láska, jakožto přátelství. Znamená, že se máme úmysl se starat o druhé tak jako matka. Krásný přirovnání Budha, velikost právě Budhy jako učitele, je v kráse jeho přirovnání, kde na základě přirovnání Umožňuje nám, který, který nejsou s těmito nekonečnými a hlubokými pocity familiární, co tyto pocity vlastně znamenají. A přirovnání je tak, jako matka se stará. O své jediné dítě, tak se stará ten, který praktikuje meta o, o všechny bytosti. I on sám je v tom samozřejmě též. Je neoddělitelný od všech bytostí, čili, aby jsme se mohli starat o druhé, musíme se umět postarat o sebe a jak se postaráme o sebe, že hluboce poznáme, co je opravdové štěstí, a budeme schopni ho dávat druhým. Hm? Teď, než začneme zase meditovat, co se týče soucitu, hm? Všichni prošli jim, je to jasný, těch, jak s tím začít, jak pokračovat. Hm? Rozbíjení hranic a rozprostírání, roz vyzahrování soucitu na všechny bytosti ve všech směrech, je to jasný, všichni s tím prošli. Hm? Chcete si to ještě osvojit nebo. Všichni připravení k další praxi? Další praxi je radost. Hm? O té vysvětlíme více večer, jak na vzájemný vztah mezi přátelstvím, soucitem a radostí. Teď pouze techniku. Hm? Zbývají tři dny, dnes, dnes radost a zítra a pozítří rovnoměrnost mysli. Rovnoměrnost mysli a láska v tradici jižního buddhismu. Tedy v terénu, patří k deseti dokonalostem, které vedou do stavu buddhovství. V severní tradici buddhismu je to trochu jiné, tež mluvíme o šesti a deseti dokonalostech, které jsou předpokladem stavu buddhovství, ale jejich poradí a jejich názvy jsou trochu jiné. Tedy v jižním buddhismu právě meta a upeka, což znamená láska a rovnoměrnost vědomí nebo rovnoměrnost pocitů, jak už jsme hovořili, to, co Právě vědomí, tedy rozlišování, rozlišuje, je vše na základě pocitů. Proto pocity vládnou vědomím. A vědomí vládne všemi věcmi. Bez vědomí nic neexistuje. Dotyk zase, dotyk mezi smyslem a objektem smyslu vládne pocité. Být si stále vědom tohoto, tomu se říká ducha přítomnost. A poznat, co to znamená, tomu se říká uvědomělost. jestliže není ducha přítomnost a uvědomělost, jakákoliv praxe nemůže přivést žádané ovoce, což je čistota vědomí. Nečistota vědomí, tedy zakalenost vědomí, je právě daná zakalenosti pocitu, Jestliže jsou pocity čisté, vědomí se stane čistým. Jestliže jsou pocity zakalené, vědomí se stane zakalené. Hm? Být si vědom tohoto je být si vědom, jak, co je proces odstranění utrpení. Být si vědom toho, jak, Dotyk vládne pocitem, je základ ducha přítomnosti. Býci vědom toho, jak pocit vládne procesem rozlišování neboli myšlení, je rozvíjení ducha přítomnosti. A být si vědom toho, jak vědomí je základem. Všeho poznání je vlastně ovoce ducha přítomnosti, které vede k, ke stavu kontinuity v čistotě vědomí. A teď tedy k radosti, o které vysvětlíme její psychologické, filozofické pochopení více večer. Jak meditovat na radost? Hm? Začněme ne zase ze sebou, stejně jako ze soucitu, jestliže meditaci soucitu, začneme sebou samým jistě to povede k sebe lítosti. Právě proto začínáme s osobou, která očividně trpí. Stejně tak, jestliže meditujeme na radost, začínáme s osobou, ne ze sebou. Jestliže začneme ze sebou, buď budeme pomatení, nebo dojdeme k euforii, což je nečistá radost, proto začínáme s osobou, která očividně má ty věci, po, po kterých, o které usilujeme, hlavně štěstí. Hm? má bohatství, jestli usilujeme o bohatství, má ctnosti, je uctíván druhými, má vysoké postavení, má prostě všechno, po čem lidé i ti, co jsou duševně vyspělí, usilují. Hm? Tak si představíme nějakou osobu, která je všude respektovaná, známa a která má vlastně vše nebo aspoň většinu z toho, po čem my lidé toužíme. A takovou osobu si představíme a prání, tak jako prání soucitu je, nech tato osoba je zbavená utrpení, prání radosti je jsou a jampu ta ladha sampatio má vygačantu. Nechť vše. Všechny dosažení, vše pozitivní, co tato osoba dosáhla, nechť mu zůstává vlastním, nechť tyto věci, po kterých my bytosti toužíme, nechť ho neopustí. tím, že si privlastňujeme takovouto nezáštnou radost hm, s veškeré veškerého zašpínění. Tato radost, jak budeme vysvětlovat večer, je jemnější než radost z meta. Radost bez žárlivosti. Hm? Tím vlastně si přivlastňujeme, je to nejjednodušší cesta si vlastně přivlastňovat ty vlastnosti, po kterých toužíme a které nám umožňují dosáhnout toho, co vlastně chceme. Tím, že k tomu máme pozitivní přístup, nevidíme to jako něco, co chceme pro sebe, ale co chceme pro všechny bytosti a radujeme se z radosti druhých, který tyto věci mají, tím vlastně si Přivlastňujeme za zadarmo to, co nám chybí, jak tento proces o tom budeme mluvit možná trochu více večer, obzvláště šantideva, který je velký básník, to dovede překrásně vylíčit, jak bez velkého úsilí tím, že máme radost z, ze všech cností druhých, druhých si sami tyto cnosti přivlastňujeme. A proces je stejný hm? zase po této jedné osobě. tři kategorie osob, které představují tři druhy pocitu, kterými přijímáme svět, svět bytostí a pak rozšířit na, na všechny bytosti bez výjimky. Dobrý, tak můžeme začít. U těch tří kategorií osob? Mm -hmm. Pokud to jsou ty osoby, které nejsou úctyhodné, ty třetí, které vlastnosti u nich může... myslíte, že vždycky je možné u nich objevit něco? Samozřejmě neexistuje nic ve světě, co je absolutně černý a co je absolutně bílý. Každá osoba má v sobě něco pozoruhodného. A právě, že dáváme máme, jsme koncentrovanou pozornost na to, tak tím se to stane velké. Mluvili jsme o tom, koncentrace je jako mikroskop, který zvětší hm? do nekonečnosti všechno, jestliže kontemplujeme s koncentrací dobré vlastnosti. Najdeme dobré vlastnosti ve všech. Hm? I v těch osobách, který nám škodí. Ale já jsem měl na to, že my předáváme ty vlastnosti z té osoby, z tý první osoby, jako jim, to přejeme všem těm osobám. Ne? Co? Že myslíme na tu první osobu, a na která, který si vážíme a která má všechny tady ty vlastnosti, tak to pak přejeme všem těm ostatním osobám tyto vlastnosti. No, samozřejmě. No. Tak pak už je jedno, jestli je to nějaký diktátor, nebo tak prostě mu přejeme všechno. A též, ale vidíme v něm i ty nejhorší diktátory, mají jisté e, kladné vlastnosti, hm? e, jako silnou vůli a tak dále. Hm? To jsou též kladné vlastnosti. Oni je ovšem používají ne k tomu, aby prospěli druhým, ale aby jim uškodili. Ale přesto to jsou kladné vlastnosti. Je to tak? Čili díky lásce a soucitu vidíš vše v kladném světle. technikály, já jsem tady poslouchal dotaz kolegy, jde o to, že u těch třetích osob, já si právě zvědomím třeba tu vlastnost, jako je vůle, nebo odhodlanost a to jim přeju, nechce stává, je, jejich si nadále zůstává, radou se z toho, nebo všechny ty úžasné vlastnosti té první osoby, kterých může být třeba deset, přenáším a přeju a ať mají i ty nejhorší. To je dohromady. Dohromady. dohromady. To, co je dobré, je vždycky pohromadě, to, co je zlé, je vždycky pohromadě. Hm? Vrána usedává vždycky koráně. <laughs> A ty vidíš, jelikož si zvětšíš koncentraci ty vlastnosti, které jsou pozitivní, tak vidíš všechno v, vlastně v pozitivním světle. Hm? A Tyto vlastnosti jasně nejprve chápeš hm? tím, že na, o nich kontempluješ hm? pomocí těch osob, které je mají hm? nebo aspoň z velké části mají daleko víc než ty hm? a pak vidíš ty vlastnosti jako v potenciálu i v druhých, hm? aspoň části těchto vlastností. Je to jasný? No. Taková osoba těž má být rovnakého pohlavě a tam to isté... Ne, ne, ne. protože jenom tu osobu, kterou pak používáš k vstupu do prohloubení, tak na ty by, tu by měly patřit tyto vlastnosti. Mm. Ne na ty osoby, které používáš jako pomůcko mm. k pochopení. To, ty je nepoužíváš, pokud měníš stále oběd a ještě nemáš prohloubení, tak nemůžeš jít do prohloubení ale za to můžeš získat pochopení, který je předpokladem prohloubení.